Pozdrav, moje ime je Leon i vi slušajte treću epizodu treće sezone Pozesa, podkasta stranice EUROSONHR. I danas sam s vama samo ja i prolazimo kroz aktualne vijesti do 28.11. dakle do četvrtka, pa slušamo se. Dakle, u ćemo proći vijesti koje su se pojavljivale dakle, kronološki od posljednje epizode koje smo snimali prije otprilike tjedan i pol. Tako da prva vijest je svakako da je britanski ogranak ogae dakle organizacija obožavljata Euro, Eurosonga, predstavio ovogodišnje rezultate za OGAE Song Contest, u kojem se bira pjesma na, najbolja pjesma na materijinjem jeziku, koja nije bila ni na nacionalnom izboru ni na Eurosongu. Uh, 28 ogranaka se ove godine naticalo Među njima i Hrvatski uh, Pobjedila je pjesma Somebody You Loved Louisa Capaldia Koja je predstavljala domaćine Britance Odnjela pobjedu s 241 bodom Drugo mjesto je pripalo ogranku Ostatka svijeta Takozvani Rest of the World I pjesmi Shallow, Lady Gaga i Bradley Coopera. A treće mjesto francuskom ogranku Koji je poslao pjesmu Je Don. donne Vite i Slimena, dok je predstavnica Hrvatske Vana osvojila tek 21. i prvo mjesto s 12 vodova sa pjesmom U meni, ako se ne varam. Estonska pjesma ili U tebi, oh, sad to treba provjeriti, oho ho U tebi, u tebi, ok. U um... tebi, Nadalje, Esnos Radio Televizija objavila je i mena pjesama i izvođača Esti Laula 2020. Među njima se od nama poznati ističe Laura, koja je Estoniju već predstavljala dva put, nedavno sa Kojitom Tomeom i pjesmom Verona 2017, sada 2005. kao dio grupe Sun Tribe. Također se vraća i prošlogodišnji pobjednik Viktor Krone, je ovaj puta kao skladatelj, skupa s predstavnikom iz 2015. Stigom Restom. Međutim, Viktor Krone neće sodelujeti samo na Esti Laulu, nego i na ali o tome malo kasnije Um, Albanija se priprema za prvi nacionalni predizbor ove sezone 58. festivali Cungas u tri emisije Uživo, 19. 20. 12. i u finalu 22. 12. moći ćete pratiti izbor prve ovogodišnje pjesme predstavnice Što se glasi tiče, ovo još nije provjereno međutim, informacije su relativno, <klično> relativno specifične pa ćemo se osvrnuti na cipar gdje dolaze informacije da će njih na euroslovom iduće godine predstavljati Sandro Nikolas američko, grčko, njemački pjevač i zvijezda prošlogodišnjeg njemačkog vojsa osim uh, njega Ciprani su kontaktirali Ivi Adamu međutim ona je odbila poziv tako da sada uh, imamo tri pjesme koje je cip, cip, Ciparska televizija <laughs> predložila između više od njih 100. Uh, grčki ogranak Ogaea tvrdi da ih je pet Međutim ja ovdje imam sada tri Koje mogu navesti Tri pjesme take koje su na odnožlu u taj uži izbor Su za Sandra Nikolasa Mucho calor Opisana kao dance pjesma brzog tempa Can't look away srednje brzog tempa I Never let you go kao moderni pop Dvije od ove tri navedene pjesme Dijelo su stranih autora Dok je jedna dijelo grčkog skladatelja Ciprska nacionalna televizija još se nije javno izjasnila Oko ove teme tako da, da potvrdu ćemo morati još pričekati neko vrijeme. Ako je suditi prema ciparskom, znači njihovom, njihovom timelajnu, inače, to ćemo saznat negdje sredinom trećeg mjeseca, ali nadam se da ćemo to saznati i prije. Nadalje imamo odlične vijesti iz Andore. Navodno bi se prema vladajućoj stranci demokrata Andora, odnosno RTVA, trebala vratiti na Eurosong. No prije toga moraju procijeniti troškove. A... Um, Zadnji put su se pojavili 2.9, tako da ako bi se pojavili 2.21, to bi bio jako, jako velika pauza, ali s obzirom na to da Andora nikad nije prošla iz polufinala u svoje finale, razumljivo je zašto, su, zašto se malo nečkaju oko toga, hoće li ili neće se vratiti. Međutim, svakako podržavamo, podržavamo da što više zemalja bude na Eurosongu, tako da a, veselimo se daljnjim vijestima iz Andore. Nadalje ovaj vikend smo imali i dječji Eurosong na kojem je pobjedio domaćin Poljska. Konkretno se radi o Viki Gabor s pjesmom Superhero. Ovo je također i prvi put na dječjem Eurosongu da je domaćin ujedno i pobjednik. Viki je odnjela pobjedu, dakle u ovom nizu kada su pobjednici domaćili. Domačili se to tako kaže, bili domačini. <laughs> dakle, prvi put. Da je domaćin pobjednik, Viki je odnijela pobjedu s 278 bodova sa svojom pjesmom Superhero, dok je na drugom mjestu završio Kazahstan s 227, a na trećem Španjolska sa 212 bodova. Polska je također i pobjednik televotinga, dok je po glasovima žirija najbolji bio Jeržan Maksim iz Kazahstana sa svojom pjesmom Armanjan Kalma. E, što se tiče nekakvih konkretnih opaski na na Dječji Eurosong bilo je svega i svačega malo je, malo je bilo nekakvih tehničkih problema barem pri nastupu Francuske kod dosta je natjecatelje isto tako je imalo je problema senior monitoringom vidjeli smo da stalno pokazuju na uši dok su pjevali bilo je bilo je malo po meni nekakvih nepravednih glasova, podijeljeno u okolo, međutim to je DJ Eurosong, nemam baš tu pravo previše. Svi su mogli glasati preko interneta, ja sam glasao barem 20 puta dok sam gledao, jer onako svaki pot kad otvorite Inkognito in, Tab, dakle one privatne tabove u bilo kojem brauzeru, možete iznova glasati i ti se glasovi bilježe kao novi, tako da, da. Eto, to je to što se tiče pojskog, pojske pobjede na dječjem Eurosongu. Nadalje, zadnji tjedan u studionom, već unatrag nekoliko godina je rezerviran za predstavljanje natjecatelja švedskog predizbora. A to je nama svima poznati Melody Festivalen. Melody Festivalen 2020. A što se tiče konkretnih uh, imena, imamo ih jako puno, treba isto istaknuti da producent Melodije festivala na Krister Bjorkman je istaknuo kako su se prilikom odabira pjesama, vodili prema onome što bi moglo pobijediti idućeg godina. Naime, prema njegovim riječima, iako je u Tel Avivu pobijedila balada, dakle arcade, veći komercijalni uspjeh postigla je italijanska pjesma Soldi od Mahmuda. Prema tome oni su se uglavnom orientirali da to pjesme budu ili inspirirane ili slične tom žanru tako da, kao što svi znamo, već je od prije prvo plasirani, drugo plasirani svakog polufinala, od njih četiri. izravno će se kvalificirati u finale, dok je treće plasirani i četvrto plasirani na putu u Second Chance Show. I od 28 pjesama njih 12 je na švedskom jeziku, što je dosta. A sad idemo na konkretna polufinala da vidimo što je tu točno poznato, koja imena uh, ringaju neki bell u prvom polufinalu. Očekuje na švedski predstavnik iz 2017. Robin Bangkson, drugo plasirani sa Melodij festivala 2018. Felix Sandman. The Mamas koje su inače prošle godine bile prateće pevačice Johna Lundvika na Euroisonu 2019. Onda finalistica Melodij festivala prošle godine Malou Pritz i Sonja Alden koju već dosta dugo nismo vidjeli na Melodiji festivale no zadnji put 2012. a osim toga 206. i 207 to je tek prvo polufinale pazite u drugom polufinalu od poznate ih imena uh... Posebno moramo istahnuti Anu Bergendal, koja se prošle godine uh, također naticalo Melodifestivalenu, probila se do finala, ali poznatija je, to jest, da, poznatija je po onome što je pogrešno napravila, ako nije zapravo ona ništa pogrešno napravila, uh, jedina švedska predstavnica koja je ispala u polufinalu Eurosonga i to je bilo 2010. Nadamo se da se to neće ponoviti ove godine, odnosno svakih 10 godina kako to inače je sa švedskom. Finalist uh, festivala na 2012. Thorsten Flink, Linda Bengtsink, koju također nismo već jako dugo vidjeli na Melodifestivalenu, primala puno življe uh, pjesme, sada se nešto smirila, obrijala glavu i tako. Hoće biti sedmi nastup. Uh, onda također vidjet ćemo i vijećitog pratića vokala Alvara Estrelju, koji je bio pratići vokal Romilu Bengtsonu i Sergeju Lazarevu i Mendez, koji se natjecao prošle godine. I festival dvije druge I dvije četvrte dan na prošlost Ali eto U trećem polufinalu Eurovizijski će prepoznati četiri imena A najglasnije će odjeknuti ono Od Mariet Iz Melodifestivalena dvije 2015. 2017. sedamneste i dvije osamneste Za one koje ne gledaju Melodifestivalen Često se dogodi da Mariet daje bodove u finalu Eurosonga od ostalih tu je reper Albin Jonsen iz Melodi festivala od Aris Don Dema saksofonist za Samira i Viktora na Melodi festivalu 2018. i samostalni natjecatelj na Melodi festivalu 2019. i Mohombi koji se i prošle godine natjecao, ali i na Melodi festivalu 2015. Iako je teško stalno govoriti Melodi festivalen, ali nema kraćeg načina. Tako da za četvrto polufinale i posljednje uh, najzvučnije ime je ime Nane Grönval, koja je, kao članica grupe One More Time osvojila treće mjesto na Eurosongu 96. Dva boda više od Maje Blagdan te godine, a pjesmu je napisala u suradnji sa suprugom Petrom, sinom člana grupe ABBA, Benja Andersona. Također, što se tiče Nane Grönval, ona meni neprežaljena, uh, neprežaljeno drugo mjesto, kako obično to biva sa mnom i drugim mjestima, uh, dvije i... Četvrte se naticala na Melody festivalu. U finalu je završila na drugom mjestu i Alena Philipson, koja je pjevala It Hurts, odnosno, Deuron, na švedskom. A nana je pjevala Hall on me, odnosno, hold me više manje recimo. Um, Čuta je taj švedski jezik. Uglavnom, uh, jedna od najboljih pjesama na Melody festivalenu ako se mene pita, ako ju niste čuli. Ja se nadam da se nećete razočarati. Ako volite pjesme Eurosonga, dakle onaj klasični Eurosong žanr, svidata će vam se i Holomay. May. Uh, nadalje i dalje smo u jednom polufinalu Melody Festivala na uh, estonski predstavnik, kao što sam malo prije spomenuo, Viktor Krone je jedan od onih koji će pjevati ovdje. Frida Earn, koja će biti četvrti nastup na Melody festivalenu, ali prvi samostalni i bivši pjevač grupe Owl Trigger iz na 2014. Simon Peyron i Ellen Benedictson koja se naticala na Melodifestivalenu 2014. sa nekakvom pjesmom o pticama ako se dobro sjećam, Blackbird ali nemojte me držat za riječ i naticala se i 2019. sa malo promijenjenim imidžom te naposljedku Hana Ferm sa i 2019. dakle ove godine kada je pjevala sa Liamom, ako me sjećanje dobro služi. Također jedna od dvije vijesti koja se izgubila negdje između redova je i da je Bugarska, koja nam je iznenadni povratnik ove godine na Eurosongu Rotterdamu, dakle Bugarska je odabrala svoju predstavnicu, to je Viktorija, konkretno Viktorija Georgijeva. Ono što je specifično ove godine je to da je sponsor onaj koji će ove godine pokriti dio, veći dio troškova nastupa, a ne njihova radiotelevizija, što je to je nešto novo, zapravo na njihovom planu u Bugarskoj, tako da, eto, vidjet ćemo. Ona je dosta mlada cura. Ne znamo zapravo puno o tome što će se i kada će uh, se znati, međutim, u neko dova sljedeće godine, dakle, do desetog trećeg, saznat ćemo tko će biti uh, njezin pisac i njezin glazbopisac i kako će ta pjesma zvučati. Veselimo se također. Velika vijest, zapravo, ostavljamo za kraj ono najbolje, najslađe. A... Uh, roterdamljani, dakle, nizozemci su predstavili svoj ovogodišnji logo. Teško ga je opisati, tako da bolje, odete, bolje da odete pogledati. Zlakao nekakav pie chart, tako bi ja to najbolje opisao, sa nečim što bi se najbolje moglo opisati kao različite zastave svijeta, međutim, nekako je čudno to raspoređeno, tako da ne bih baš rekao da su to zastave, ali najbolje odete, pa proučite sami, um, sa uh, logom koji, uh, koji prati Um, kako se to kaže <laughs> um, slogan, trebalo mi je malo uh, Open Up, koji evo sada vidimo da je kružni, ja vjerujem da će to pratiti i okrugla pozornica u Rotterdamu, barem onaj podni dio s obzirom da smo eto sad u Televivo imali trokute u Lisabonu smo imali nekakve valove i brod nismo već dugo videli okruglu pozornicu, pa evo sada je krajnje vrijeme za to nadalje pozivam vas ovim putem isto tako da se uputite i na stranice ESC Radia, odnosno songfestival.be gdje oni zajednički već ne znam koliko godina zapravo mislim da već 11, da, 11 godina za redom uh, provode anketu, odnosno naticanje 250, top 250 najboljih pjesama sa Eurosonga svih vremena i moram vam reći da već od, od 2012 dakle od nove godine 2012 mislim da na novu godinu otprilike objavljuju tako je, na staru godinu, ispričavam se znači svi, svi, svi, svi su informacije informaciji tu ispred mene samo sam njen pogledat u njihovom smjeru um, sedam godina već uh, je Loren sa svojom euforijom na vrhu i nikako dakle da se promijeni nešto prošle godine je Eleni Fureira dobila srebro a na trećem se mjestu naša Salvador sobral. Međutim, ja mislim da će euforija i ove godine biti na vrhu, to se jako teško mijenja, barem kada je ta pjesma u pitanju. A, tako da možete otići tamo i glasati, glasati možete sve do 8.12. ove godine u podne, a rezultate, kao što sam već spomenuo, što sam trebao i prije reći, 31. 12 dakle, na staru godinu. Nadalje, Uh, stranica Eurosong HR također provodi svoju jednu anketu odnosno svoje jedno natjecanje uh, s obzirom na to da su prijave za Doru u tijeku i dalje uh, stranica provodi također jednu svoju vrstnu anketu tako da vidimo što publika želi, što publika misli koga bi oni htjeli vidjeti na Eurosongu uh, 20 imena je predloženo tu su neka imena koje ja moram priznati sam i ja prvi put vidio, ali uh, glasati u anketi možete do 30. studenog, dakle do preko sutra, tako da sada vam je krajnji trenutak da se aktivirate i da pogledate ko bih htio po vama, ko bi, ko bi, koga bi vi htjeli vidjeti na Dori, odnosno posljedično i na Eurosongu. Neka od imena, neka od mene, pa možemo ih sve pročitati, nije to puno, to je samo 20, 40 riječi c, c, a, Luka Nižetić, Luj Jakelić, Nepo People, Severina, Franka, Petra Grašo, Maja Šuput, Dino Jelusić, Lorena Bučan, Antonela Doko, Borištok, Nina Kraljić, Nika Turković, Mantra, Lumina, Zmija Negovetić, San Giu, Damir Kežo, Žaža i Marko. Kutlić. Puno je tu imena, puno je tu opcija, također su bili spominjeni i dueti, primjerice između Dine Jelusića, i Mije Nego vetić. Čak neke pjesme koje su već izašle dolaze u obzir, međutim znamo da to tako obično nije, Dora up, uvijek pod, pod takozvanim velom tajni, pa one pjesme koje se tamo izvedu nisu nigdje prije toga izvedene, najčešće barem je tako. Anketa se nalazi na stranici erosan.hr Možete ju naći i na pođednoj stranici kada proskrolate na, mašta šta proskrolate, ne morate nikud išćim, otvorite stranicu, odmah ono vam piše da birate nekog od njih, prema to me to je zapravo vaš zadatak sada. A uh, što se mene tiče, mi smo zapravo prošli gotovo sve vijesti. Jedna što mi još ostaje je jedna od informacija koje su se nedavnije sada pojavile. Dakle, to je po pitanju Finske. Uh, Finska je odabrala svojih šest pjesama. Predstavit će ih 21.1. A finale u kojem će birati pobjednika između tih šest pjesama bit će 7.3. Tada ćemo gledati u den in kilpailu. Malo jezikolomac, ali bože moj, skandinavski narodi obično su takvi vole, vole duge nazive nacionalnih predizbora. To je to od mene za ovaj tjedan, s obzirom na to da smo prošlu tjednu epizodu završili sa pobedničkom pjesmom dječjeg Eurosonga, danas ona otpada kao opcija za odjevnu špicu. Međutim Spomenuo sam vam pjesmu Nane Groenval, Hall on May, tako da, s obzirom da baš nema nekih platforma gdje možemo plasirati proizvode, to ćemo napraviti ovdje, tako da danas, za kraj, slušamo Nane Groenval i Hall on May. Drugo plasirano sa Melody na 2004. Čujemo se i slušamo se sljedeći tjedan, nadam se u malo većem izobilju informacija, a do tada, pozdrav!